ریاض السالحین حدیث نمبر دے سوال لسم نمبر بار نمبر حدیث دے کتاب الفضائل او باب دے پبیان دے تاکید دے اجوب دے زکاة دو سم نمبر باب دے او دول سوا سوال لسم نمبر حدیث دے ریاض السالحین وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال او رسول في الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فيزه نده مالك دسون او نده مالک د سفن زرو لا يؤدي منها حقا شناذا كده دا حق دارد حق د ها حق چې واجب وي پغه باندې لکه زکات إلا إن ذا كان يوم القيامة مگر کلا چې وی پاو روز د قیامت حق نه ده ادا کړې نو په روز د قیامت با صفائح له صفائح من نارم نو جوړه کلی شي د پارا تختې من نار دوور دا غسرو شپنو د نه با تختې دوور جوړې شي تختې اغابا الکیگی په شان داغا ها تختو په شان فاو حمیا علیها فی نار جہنم نو ګرمور بشی اغا سرو سپین تختې په اور د جهنم کې نو فایو قوا بها جمبو وجبینو وزہرو نو داغله بشی پاغه سردا داغله بشی پاغه سردا باور کولی شي پاغه سردا جمبو على ضاغتا وجبينو تنديداغتا وزهرو او شاداغتا كلما هر كلا بردت بر هر كلا كلما بردت هر كلا چی یو شی لهود د پاره اغ طرفو ف يومن پارس مقدار داغرزي 50 الف سنه په مقدار د 50000 کاله حتا تر دې یو قزا چې فیصله وکړي بین العباد پیمند بندګانو کې فیر را سبیل له نووبینه دې خپل لار اما ال جنه و اما ال نار لار دا غواخ په لويني چې زمالار مالار جنت دې یا زمالار مالار دوزخ دې د نور ګناه نه لاوا دلار دا زمال جننت ته بهلار شي د لار دغ دا جننتته د به خپله لار ووننی چې زما لار جنت دی او که زما لار زخ سره او به ویللی شو یا رسول الله ف ابیلو چا چې سرو سپینو کې ذکات نه ووررکی واور دا نه بعد د جا قیت پهرضبانې تختې جوړي شي ور ابا آب پور کې سووجي اواغ تختې به دو سررو د سپنووي داغ تند داغ شاع داغ علق په با پاغي باندې سوځي او هغه پنځوس زر کال بعد سره دا کار کی چکهله داغه طرف یخی نو بیا نبيابه ګرمولی شي فیصله بو شي نو دې بخپللار اوونی چې زما لار جنت ته او زما لار دوزخ ته را موږ له چې چا د سرو زرو د زرو زیورات دي د زنانو او نارینو او هم مستحق د زکات د پکار چپای کی زکاتونو ورکی تاسو ش ش ایدا الله پیغمبر افل ابلو پورخانو کې حق نیور کړی دا غبم دغه حالتې قال انوی نبی علی سلام ولا صاحب ابل الله یادی منا عقا اونو مالک دغه چنا دا کې داغه نه حق داغه زکات او خانو کې زکات نیور کړی دا غم دغه حالتیم ومن حقها او بازده حق دو خوانو نداده واوره حل بها يوم يردها الا اذا كان يوم القيامه بوت هلا بقا قرقر او فرماكان لا يفقد منه فسيلا واحدا حق دو خان دال وشل داغي پورزد او يردها د ارازد تنده که لکه علماء لکلی دی پا ارازد تنده لکه څنګه پا ارازد تنده که دا چې اغا براوسته شی ها پا ومن ها دسکلو پا اراز دا اغا ارازد پای اغا ضرورت من چه چا ضرورت وی او گئی تا گئی اغا دا بور کریش مقصد دار چه دا حق نموراد واجب نده بلکه ده انسانی اغا حمدرده یا حق هم مراد ده چه دوبوس کلو پورد با مسکنان جمع کیگی پا دی امید بانده چه سپای با ملاوشی سخوراک برا تا ملاوشی نو چاگه مسکنان جمع شوی دی پا امید ده دی نوخان الوشا سارو الوشا وغیط دا غینا غریبانان و مسکنان تا حق ورک کنا دا غی آ دا رنگيامه کې حديثه هغه چې بیان شوی نو هغه په محمول قوله شي په څه باندې په استراري کیفیت باندې یادات زکات او واجب کې دوه نمخ کې خبره دا ورستو بیا دې حق ختم شوی بارال خود ارج حق په وي ها الا اذا كان मगरچوي ورځ د قیامت نو پته جو خراب کلي شي لها دغه د پاره بوته هلا خراب کلي شي اموار بګلي شي وګړو جوړ بګلي شي بوته هلا جوړ بګلي شي لها دغه د غرض د قیامت د پاره بيقوين قرقرې زمکه اموار صفړاګا او فرزيات اګه چې وو هده چنبه نبرو کيده نه نبا کمیگی دا غینا فصیلا واحدا بچه یو دوخ آغا چه سور بچیری دوخانو آغا بطول جمشی پیو داگا هموارا میدان باندی رو روارا رو فصیل دوخ بچی دوه آغا بطول جمشی پیو صاف میدان باندی نوچه جمشی تا تا اوه بی اغفافی ها تا پای مال کوي به اغل را به اخفافها پخپل خپل وسره خپي به په پاسه گدي پخپل مالک باني چې تا ولې زمغه حق نه خ... و ادا کړې وتعزه به افواهها چک بلګي پاغه باندې پخپل پخپلو خلو سره او خو دوخ بچي به پخپل مالک باني سلګي چک بلګي كلما مر عليه اولها رد عليه اخراها ارکل اچ تیر شپاغه باندې اولنی دستا د یو خانو واپس کوله به شپدبانی رستاني ها دغه دستا فیومن فی پار دس کېته مقدار دا اورځی 500 زر کال حتا چې سور عدد 32 خان بچو اوخوي او د پایی کې حق د الله نو ورکل زکات نو ورکل نو هغه بچي هغه او خان هغه اوخه په دبا نه بغړزي او دله په دبا چکونه لګیږي چې تاولې زمنګ حق نه ودا کړي ها تر دې چې فیصله وګرځي ومند بندګانو کې فیر سبيله دې وويني خپللار اما ال جنة و اما ال نار چلار زم ما جنت و او کوور دې جا هو دوشو یا ته پوسه پیغمبر پاسو اللهم یا رسول الله فالبقر والغنم گړو بزو کې غیانو کې چچا حق نه ور کړې اگر کې ویله کځما گړي بزي خوګه کې سریږي غواغانې گړي کې سریږي قال النبي عليه السلام ولا صاحبي بقر ولا غنم لا يؤدي منا حقا چې نوي خاوند د غیانو نوي خاوند د ګډو بيزو چې نا دا کیدا غې نه حق دا غې دا الله حق چې پیو زکا دا غې بک نه ودا کړي د غریبانو حق پک نه ودا کړي الا اذا كان يوم القيامه مگر چې باو رزق قیامت بو ته جوړ بکړي دې دې دې دې دې لالا ب قینقرکاررن ځم کا همواره صفا لا <سؤال> یفقېدو من ها ش چې نهبر وکیږې داغې نهشی سشی به پهکې روکیږې نهماه دا ټول ل بزی بچی غخوا نوسخییو کټی دا ټول بهپغ میدانې یو شي چې د د کم داغې مالکولی سفیا ع سالی س چنه بوی پای کې تړل شي وې د ولا ع... ولا جل ح او نو بوی پای کې نخکرانو والا چې دا غيخ کړنو ولا عزب او نو ما توخ کړو والا ایک د چاخ کړو هغه به هموي کدا چاخ کړماتو هغه به هموي تن تحو بقورنيا تنتحو بقرونه وہیبا اغلرا پخپلخ کورونو سرا وتتوها به ازلافها او ګردیبا پاغبانه پخپلوسو سرا اغه ګړی بيځي غوانو اغه با پخپلخ قربان خپل مالک وہی خپل ساريبو لا سبب دسو ګړی د نقصانو ګړی او د سببې ګړی ا الله اجازه ماف کي کله ما مر عليه الها ارکلا چې ګرځي تیر شپه ده باندې اوله اولنې سروي نورد عليه اخرى واپس کولې بشي په ده باندې رستنیدارې سور چې د داغه مالک او سورې خرص کړي او سورې جمع کړي پای کې زکات نو ورکړي نو دا ټول به په ده باندې ګرځي او خران وبدي وਹੀ یوم من پادر سکجه دې مقدار دا غره 500 زر کال اخلک با په مزو باندې او د په دې تماشو باندې صغبه پخکران وئی بازوب په د پاسه ګرځي یو مصیبت خو بوتنی حتی د زکات پو وجبانې خاص د پکه د الله حق نو ودا کړي حتی تر دې یو ځا چې فیصله بو کې شو من د بندګانو کې هغه پور بعد د سردا عمل کیږي چې سو پورې فیصلنی نه امما نوبو نذه خپل لار اما الى الجنه و اما النار یاد د لار جنت تدا یا جهنم تدا قيلو بده شو يا رسول الله اذا الله پیغمبران فلخيلو السنا تاسونو بسهالتي ا اسونو چا حق دال نو ور کړي نو د اسونو مالک بسې د اسونو مالک بخلاص یو کنا قلم صدا ملاويګي نبی علی سلام الخیل ثلاثه اسنه دری قسم دی یو هيا دا اسد لید رجلن د پارا د یو سڑی و وزن بوجوی گنابئی یو قسم اسنا د مالک د پارا سبب د گنابئی و هيا لید رجلن ستر او بل قسم اسنا د سڑی د پارا بس سترن پردوی د جهنم دور نا وہی ال رجل اجر او دریم قسم اسونا ابد سړي د پاره سبب د اجر او د سواب وی دریم قسم اسونه و درسونو تر بیان کئ فعملتی له له وزر هر چې اغه اس چې دا اغه چاغه د دې بندر پاره وزرن سبب د ګنا او د بوجوي نو تاکم اسده فرجلون ربطه ر یا ان وفخرن ونوا آلا على اهل الاسلام دا ا سړې بې چې ترلیو ودي اصل را د ریا د پاړه او د فخري د پاړه چې فخره پکاو ونېوان او د پاړه د غلبي په مسلمانانو باندې د حمله کولو په مسلمانانو باندې آن... دا د بدیده پارا د مسلمانانو چې د اسلام او د مسلمانانو د پارا د بدې اراده و وفخفل اسبانه چې دا از د ساتمو پدې زمو مسلمانو او د مسلمانانو مشر تکلیف رسوما لکه کعب بن شب چکم اساتره اس بېمانه او ترې ساتلو وا چذبه پدې اس نبی عليه السلام او جنما فهیه له وزر ند اس د دې بندر پر بسو ګرځي بوجو ګرځي د به دوه شبا وا امالتی هر چه اس هيا چاغا د دې سړید پر سترن پر دبوي د جهنم نا دخلاص فن جنون دا جنوندا سړید رب تعالی رب تعالی چې ترلو دي اسره د اف سب بالله پر ارضه الله کې ساتل او اسو سم لم ينصح حق الله في ظهورها ولارقابها چنيو ییر کړه حق د الله په سورلې دایې کې ولارقابیا او نه په ستونو دایې کې پخپلېم په سورلې کړه او نورو لمپې سورلې ور کړه پخپلېم نو سورلې کړه او نورو لمپې سورلې ور کړه دل حقې پشاګانو په سټونو کې نو ير کړي ان د جهاد پاره په خپل استعمال کړو او نورو غازيانو ته هم ورکړو د علاددين د پاره د جهاد او په میدان د جهاد کې کله کافرو د اسونو په څربان دی وحلونو ام دو تیارو او د کافرو سټونو په دې اسونو باندې هلاکول نُفَاحِيَ لَهُ <سؤال> سِتْرٌ نُتَعَاسْتُ <سؤال> دِ سړې د پاره <سؤال> سره پاره دا داسنه د عذاب د نترسه و امالَتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ او هغه اسو چې هغه بده د سړې <سؤال> د پاره سبب د اجر او د ثواب وي فرض جون دا سره دی رب تا في سبيله دا سره استه چ ساتلو دي اصله پلاړه د الله کې له احل الاسلام د پاره د مسلمانانو فی مرجن پداسه وخو کې پداسه ګیاګانو ترو تازه او روزتن په باغ شو کې فی مرجن فی مرجن پداسه زینو کې فی مرجن پداسه ابادو ور شو ايله کاپلرنځي کې باران شو دی او ور ور شو د کنه او ور شو د له مزيداره بزي په کې خې مळीږي پوه شي او اوه او روزتن یا باغچه چې کمځي کې ها باغچه وي یانه باغچه دا چې کمځي کې ور شوګا نه باغون دیر وي فما کلت من ظال کل مررج او راته من ش نو نخوری دغه اس خوراک نه کې اغاسه دغی ور او د دا دغې باغ سشی۔ دا باغونو د دغې ورشو قیمتي تیارو نس شي چې نخوري الا كتب له هغه مګ لیکل شي د دې سړي د پاره عددما پشمیر دغه چې خوراکو وکړي اس حسنات نیکی چې سوره خوراک د اس دغه باغ او د ورشو غانو نکړي د پاړه د جهاد نو د دې سړی په اړه دوم نڅکیږي ثواب او نیکي دي او كتب لهو عدد اروع سه اووالها حسنات او لیکلی شي د پاړه څه شي پشمیر د خوشيان او داغه او پشمیر د بولو داغه نیکي چې سوره خوشان کې سوره بول کې نو داغه د پڑھني کلي شي ولا تقطعو تی ولاها وَلَا تَقْتُعُو تِوَلَهَا او او نکر کئی تِوالَهَا رَسَي دَاغِ نکر کئی اغرا سَي داغِ اغرا سی چھ دے پی تلی شوی دے پوش اغرا افس رَسَي دَاغِ افس افستن تَو شَرَفَن او شَرَفَنِ یا پیو یا پودو بانده طوپونا وحی یا په یور سې باندې یا په دور سوبان سک ټوپن وهی شرفن یا یو یا په دو ډیرو باندې اے په یو یا په دو ډیرو باندې ټوپن وهی شرفن او شرفېنی تللې چ پکما د سې دې تللې دا اسره ټوپن وهی پیاوزل یا پتو ټو فون وهلو سره چټو فون وای پار سه نو الا كتب الله لو عدد आसार یا مګل کی الله د دی سړی د پاره پښمیر د आसार د نهو د قدمو چې سوره قدمو نو چته یو ټو فون وای چې سوره ټو فون یوالو دورو د مدارسه ملایویږي نیکې و ارواسه ها او خوشانو داغه حسنات نیکې ولا امر بیا صاحبها علا نارین او نو تیریږي پاږی باندې مالک داږي په یو نېره چې اوسکي من خداغینا او نه دا د کې چې اوسکي پاږبان الله كتب الله هو چې اوسکي اسکی غلره ما ګل کی الله دا غضب دا پشمیر داغه چې د اوسکل حسنات نې کی چې په یو نېره په یو به په زید سکلو دو بو باندې دا استری یو داغینو بسکي لو دو بو سکلو په مقدار د مالک لداغه سملاويږي نې کای <سلام> لیکلې شي کيلو ویلې شو دو خوان او بیان او شو ها دو غیان او شو سرو <سلام> د سپینو شو او د قیلو ویلې شو یا رسول الله صلي الله عليه وسلم فالحمرو نو زکات په خرو کې شтаў کنه نشتا خرو کې س عادله قال ان وی نبی علیہ الصلات والسلام انزل علی فی الحمرش ان در علی گلی شوی پما باندي په زکات خړو کې څه شي په خړو په بارکه ما باندې حکم نه دی راغلی د زکات الا هذه الالفاظه الجامعه مگر دا یو آیت راغلی دی ها دا یو حکم نازل شوی لري چې پاغه جامې دی چه ڈیر جامی آید ده د خیر او د شر جامی آید ده اغداده فمئی آمل مزقال زررت خیره یرهو چا چا ملو کو پاندازه ده بدهی پاندازه ده زره بہتر اوبوی نی بدلد آگه ومئی آمل مزقال زررت شره یرهو اغداده اغه چا چعملو کو پاندازي د زرې پاندازي د زرې بدن ابو ويني سزا داغه متفقون عليه اتفاق له شوي په دې حديثه د بوخاري او د مسلم وحذا لفظ مسلم او دا لفظ د مسلم شریف دی نو ګوره هر یو انسان با د هغه مناسب سزا هغه ته ملاويږي چا پکم سیس کې زکات ورنک چا دکمسیز پور حق ادا نک نو د حق ن ادا کولو د زکات ن کولو اغه بس سزا دا غی ملاویږي په کار دا چموخ پټین مالوبان خوشحاله یو ډیر مال له ګاډي او سر دیو دیو دیو دی او سپین دی او غلامان دی او سرو دی هو ګره یا ساته کدار حق من ادانه نک نو مونږ له وا غی سزا پوره ملاویږي سزا تاسو وره دا کنه چد سرو د سپینو زکاته ورنکه نو سزاه سزا ها اغه نه با تختې دور جوړی شی او په دپوره با جوړتول شی دارنګې د هګړو بيزو او د ویانو زکاته ورنکه د اوخانو زکاته ورنکه نو هغه به په د باندې ګرځي او په د باندې ټوپو او دا با چه کنه لگه او دا با پخ کرانو بانده وحی دا با دا غمالی چه دا با که زکاة نور کره او دا سونو بیانه مو که اللہ دا منگ لپده دا نیک عمال و توفیق نصیب که او دا چه سمنگورو چه پده منگ عمل کوو کو منخ پلزان پابند جوڑ کو یو والدان چه زمان عاقیده ده او دا خو اسموز کو ماناا څنګه چې موږ د مول دو نه کو د مول په ارکانو په واجباتو ځان خبرو نو دارنګي د دا زکات په ارکانو په واجباتو بمزان خبرو د ټول لو خلوبې توحید الله د موږ نه په دې د عمل کوو توفیق نا.